Втората идея за размишление е мъдростта на Гносиса. Мъдростта освобождава човекът от закона, от така нареченото стечение на обстоятелствата, от други наречено от случайността. Гносисът казва, намерението е мъдро, защото то не изпълнява желанието, то реализира намерението на душата. Става въпрос за Висшата душа. Желанията не познават реалността. Това, което води в реалността е мъдрото намерение. Че това, което води в реалността е мъдрото намерение. Истинската мъдрост се основава на много тънък духовен опит. Мъдростта е дело на чистия дух. Знанията се дават, а мъдростта се придобива само в тесния път. Изключително тесния и труден път. Мъдростта се придобива в извън времето. Така чрез гносиса. Мъдрият заживява в Духа. Да живееш в Духа, това е живот в безвреме. Мъдрият наблюдава духовно. Казано по друг начин. Без никакво мислене. Мъдрият наблюдава духовно. В истинската мъдрост няма знания. Няма ум. Няма умуване няма предположения. Тук е гностичното съзнание, т.е. чистото съзнание. Тук мъдрият живее в своята свобода. В тази истинска мъдрост няма знания, а има само пълнота и безкрайност. Велика пълнота, и безкрайност, преизпълненост. Когато си близо до един мадрец, ти си близо до един неизразим свят, защото там в дълбините му сияе изначалната плерома. Той не е знание, той е пълнота. Ако направиш връзка с тази пълнота, задължително ще получиш нещо в дълбочината си. Мъдрият се пази, казва Гносисът, да върши добро, защото той живее в Бога и не се меси, освен ако Бог иска. И той знае точно кога Бог иска това. Спящата религия казва, прави добро и избягвай зло. Напълно погрешно мислене, според Гносиса, Гносисът казва, т.е. мъдростта казва, живей в Бога и доброто ще тече естествено и истинно, отвъд ума и отвъд правилата, защото тук действа самият Бог. Ето е мярката. Тук действа самият Бог. Както знаете, много хора правят добрини и последствията са много лоши. Има и обратен вариант. Това е друга тема. Така, за мъдрите, за избраните, възкресението вече се е случило. Мъдрият, дали ще върши добри дела, дали няма да ги върши, той просто е спасен. Защото, мъдростта е важна а делата му са без значение. Забележете, мъдростта е важна. Той носи нещо друго, дълбоко. Делата му са без значение. И да прави и да не прави, той е в плерома, в пълнотата. Той е вътре в Бога. Мъдрият е спасен, защото спасението е скрито в собственото себе познание, в собствената му духовност и божественост. Защото само тази духовност може да устои на вечността. И само тази божественост може да устои на безпределността. Защо казвам това? Защото натискът на безпределността е огромен. Трябва да имаш изключително неизменна любов да понесеш. Така както на дъното на океаните живеят много малко същества, защото натискът е огромен. Трябва да имат особени способности да могат да издържат този натиск. Себепознанието е осъществяване на спасението. А що се отнася до света? Светът ще бъде избавен, но няма да бъде спасен. Пак ще повторя. Светът ще бъде избавен като цяло. Не говоря за демоните и другите неща, за тях има друго бъдеще. Ще бъде избавен, но няма да бъде спасен, защото още не е готов да живее в духът на Бога. За това само ще бъде избавен.